alipokuwa basi kuna Mtumele Muhammad sallallahu alayhi wasallam kabilimia watu wa Makkah watu ambao ni alipokuwa na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 Pherma mtindo ayo yepo katika mali ya watu akishishtowe kwa Allah Saba Mtume na anaonya ukumo mbovu wa miswali ba katika masala Mtume na jukumu hili eh djumu na kunyanya Uislamu katika imeoza Mtume lakini yeye tume kuishi hapo atatema majumu ya, ya kulingana na Uislamu na kufuta masara ya riwa na jimaa. Wafungu wa siku siku watu wa Kirishia ambao walikuwa wakitamiza watu wa kike. Allah Ta'ala kwa tazaja ndani ya Qur'ani namna gani ni domo ya jamii ilikuwa imemfadhilisha zaidi kwa watu wa kike. Uthumma sallallahu alayhi sallam anatomea mafariji Anaambia waisaabishira addu min ulta wallawduru satta wa wafatirin. Mtu anapata injara kwa sababu yamefungua moto yake wallawduru wa wafatirin. Usiku utakaoona kitu kinakua kwa adhabu kwanisha kwa mtufaki. Ikafia tu apa kama wanaua watu hai. Wanaziwa watu wa wakiwa hai. Mtume akawaonyesha makosa ya watu wao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 wafalima waliyalo eh ya kuabudu ibada zao mwaka moja wa msiku wa sanaa na wakamine makoreti wa wasuwa hizo tu akampata abu abutwali kumtaka kijana wake yae kumtaka miongoni ya yani, kitendo cha kutuni kwa nasiri kwa kuabudu masalamu kwa kiasi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 nao wakati wa masahaba alikuwa mslim wa biashara alipaka alingini Joining... kwa kwanza na muhammed mtume na mbatiao wengi watu anamwambia la leo kumeahudia kuanzania watu waingia katika islam alipaka inaenda na wengine wa romana zilizile aua walakini mrrahman bin awfi waliyetaulila mtahaba mkubwa kupitia eh baada ya kumlimwa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 Ammonika njia kubwa alikaja kutuuliza pia diama, vipi tunumsikia muda wetu tatakwanishia watu katika mdalal. Saba alikuwa kidogo sana kwa miaka 12 naye alijenda mdalal. Dijana wadogo vina eh Arqam bin Abi Arqam akatoa nyumba yake ile ndio naksa sayyiduna sallallahu wa wasallam. Madhara ya nyumba ya Arqam bin Abi Arqam ileo watu akaja kuleta nuru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 siasa na mtume wao tatusuhumul anbiya walatawaliwa siasa na mtume wao akifa mtume mmoja anakuja mwingine mtume akasema akuna tena mtume baada yake atakuwa ni mfalifa tena atakua wengi sasa hivi tutusuhumul anbiya waandua walaki arabu katakabudu mbali na arabu ileyo tatusuhumul anbiya wanasema ni neno nimefuru raia kati ya ketaa amna neno siasa katika lugha ya arabu maana yake mtu akisema siasa maana yake nufuru raia katika siasa tani aba maana yake nimewamlisha raia na nimewaonya ndio maana siasa kuaghrisha jambo la heri na kuwaonya katika mambo maovu ndio maana ya siasa islamu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 nabati wa nabili tuzukuibuka inallahi wa malaikatahu salluna ala alnabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu